pontos. Adentro. Cornella. Comeza. Comeza. Apri, ciao. Un attimo. Mi volevi di permesso. Vamo già vezes. Onde quer que o Victorino esteja, tá sempre também o vinho do Victorino A música que tiñamos de fondo Sirvenos para recibir a Pilar ansiedad, A presidenta do centro, do centro galego, de galego De Barcelona Ostras. Que tiñamos ganas de falar con ela Hai tempo, pero a súa actividade eh, eh, sí, Está inzada Tambén ten, ten bastantes está actividades Está de moitísimas cousas E eh, eh, tamén está, coño, está ocupada Vamos a saludala Moi boa tarde, Pilar Boa tarde, Xulio e boa tarde, Armando que ven que por fin podemos falar De vida, moitísimas gracias por atendernos eh, parabéns por ese traballo que estades a, a realizar e xente, por así decirlo eu teño noticias de, del pero claro, eh, vou, no, vou dicindo de vez en cando as actividades que, que poñedes en marcha e que tendes eh, uh -huh. sí, realizando pero que o, o que máis me, me, me satisface é eh, falar contigo para darlle información a todos os nosos entes, eh, facer estancia de que o Centro Galego. É que es coitenga voz de Pilar, la súa presidenta, claro que si. Sí. A ver si... Pois pues, eu encantada de poder falar con vos, a verdade que sí que eh, estamos levando a cabo unha labor intensa, eh, facendo actividades un poquio a gusto de toda a xente que se pode que se podria chegar ata o Centro Galego, uh -huh. Tanto xente galega como non galega. Claro. Eh, sí, porque ao sí, sí. final hai unha das cousas que reivindicamos que que a nosa A nosa situación privilexiada na Rambla de Barcelona eh, tamén é verdade que nos sempre decimos que na Rambla non solamente hai turismo e que todas as asociacións eh, que quedan en na Rambla okay. sí, en Estadbella, sí. no Rabal estamos traballando moito para que a xente de Barcelona e de os arredores de Barcelona tamén se acheguen ao centro de Barcelona porque tamén teñen cousas interesantes que poder disfrutar. Sí. Eh, a multiculturalidade. O que uh -huh. ti reivindicabas xa nun comezo, é que xoín falar en máis dunha ocasión, é que ademais ten moitísimo que ver con, con eso, que, que que todo mundo ten as portas abertas no centro galego para, para participar da cultura non somente a nosa, sino ademais, como por exemplo, a que vades a, a, a presentar precisamente o vindeiro día me parece que o 22 ou 23 non sei, moito que decir e pouco que contar dun tal Javier Cuadre Guillén que... Sí, sí, sí, sí, Javier é un periodista, é un periodista galego, bueno. eh, que sigue a crónico Deportivo da Coruña, e eh, un libro. Sí, sí, sí. Eh, un libro sobre creo que un feito hmm. doloroso para a afición do Depor que foi cando Yuca fallou o penalti que significou perder a da liga sí. da que daquela liga que todo estaba para que o por gañase. Sí. Pois pues fixo un libro sobre eso e íbo lo presentar. Uh -huh. Perfecto, perfecto. Eh é un un autor é galego, o libro non está escrito en galego, pero creemos que un tema interesante mm. e que isto tamén eh, está dentro de, toda, de todo xeito de presentacións de libros mm. que está impulsando noso clube de lectura claro. eh, empezamos fai, pois, ainda non fai un ano que empezou o clube de lectura claro. e eles como grupo xa se constituíron para facer esta actividade de xeito mensual entre eles, pero eles tamén son Os, eh, os que impulsan a presentación de libros no, no centro galego E iso está precedido dunha actuación que tendes o sábado É dicir, o día 22 Que ten algo que ver con a nosa cultura musical celta e, e galega Sí, porque parece ser que uh -huh. eh, convidades a que as persoas participen nunha iris sesión no, no que cada un pode aportar a, a súa participación uh -huh. musical Con cualquier uh -huh. instrumento, non? Con calqueir instrumento, eh, non sabemos, somos conscientes, porque ademais conhecemos que temos moito talento musical en Barcelona, vale. eh, e que ademais non solamente, quer dicir, a sesión do vinteiro sábado é unha sesión centrada eh, na música celta, na música irlandesa, pero depende de como vaya, evidentemente, tamén faremos unha sesión eh, música máis galega, e... Eh, Mm. música máis escocesa mm. eh, queremos hacer este tipo de, de sesións para que todo ese talento que hai moitísimo mm. en, en Barcelona e alrededores poda vir de xeito informal xuntarse con amigos, improvisar tocar, mm. eh, nun ambiente de creatividade eh? claro. mm. Bueno, Falando de creatividade, falando de música hoxe mesmo tendes o bingo musical careó, caraó, sí. <risa> Ho, que non? O xe xe está desde de cere... non, non parades Non paramos, efectivamente, o que queremos eh? O que queremos é non parar Pois, mira, foi unha cousa que, mira, eh, o pasado magosto hmm. No celebramos o magosto eh, En colaboración cunha persoa Que, además, eh, gusta E organizar todo este tipo de cousas Fixemos magosto, celebramos magosto E fixemos, e fixemos un, un, un pequeno bingo musical sí. eh, Tivo tanto éxito Que ah, decidimos ah, ah. que, bueno Que de de canto en vez pues Podíamos artear Porque a xente, hai unha cousa que nos encanta Ar galegas os galegos que cantar Isto sí. gusta nos moitísimo sí, sí, sí, Entón, dixemos, sí, sí. eh, pois mira 15 de marzo pode estar Porque está a punto de, de Empezar Eurovisión e demais E o bingo musical de hoxe é Edición Eurovisión Vaya. Ostras Fantástico. Bueno, xa, xa sei que te incomodamos Porque tú querías estar aí Pero que a verdade querías estar aí ah, Non eh, no por... no te preocupes que dixerome que te deixaban un ratinho Que te daban permiso Eu agradezo xo moitísimo A de agradecer tamén Teño que felicitarte Teño que felicitarte por un, por un acto extraordinario Que fixeste ese outro día con me, po, po, po, por Celebrando o Día da Muller eh, Internacional día, sí. O Día da Muller uh -huh. entrega ese uh -huh. premio que estableceste é o primeiro premio que establecestes, entrega do premio María Violeta 2025 uh -huh. a a unha grande persoa como foi Elvira Veloso, non? Sí, sí, sí, ademais, eh, no, sempre, desde de que entrei, eh, pensei de que xeito podíamos eh, celebrar e homenaxear as mulleres, as mulleres galegas na emigración. Uh -huh. eh, despois de ano e medio aí, dándolle volta sobre o que podía ser, ao final decidimos eh, organizar este premio que é a primeira edición uh -huh. e eh, que está pensado, pois, para celebrar e homenaxear a todas esas mulleres galegas da emigración uh -huh. que fixeron cousas relevantes... Uh -huh. eh, non somente na súa vida profesional, tenon mm. tamén na súa trayectoria nas entidades. Claro. Eh, Elvira, eh, eu, eu digo a Elvira que seguramente, se si un non, si non houvese conocido a Elvira antes da pandemia, mm. eh, posiblemente eu, eu non sería presidenta do Centro Galego. Eh, o amor a casa, eh, a súa visión, as ganas de, de querer seguir facendo cousas, as ganas de pelexar de Elvira son admirables. Ademais, Eh, nos focalizamos o, o, o sábado pasado na en entregado premio é en un acto que foi moi importante e eh, que está na historia desta casa eh, Elvira nos lo contaba maravillosamente, espero, espero que O seu discurso eh, quede recollido en algún libro de, de Elvira Porque foi magnífico que forma parte da historia desta casa E como as mulleres impulsaron, impulsaron esta casa Ele explicou unos que na, En unha asamblea do ano 1967 eh, O grupo de teatro Do centro galego había ido a participar a un, a un festival de teatro E obtiveron premios E non se sentiron o suficientemente Acompañados eh, durante, durante ese evento Eh, a xente máis xoven da, da entidade Bueno eh, Quería tomar a palabra na Asamblea eh, Explicar que non se sentían apoyados eh, Nomearon a unha rapaza eh, como portavoz Como portavoz da, de, de ese grupo E non a deixaban falar ah, Non a deixaban claro. falar Todos era, Todo eran mormuros eh, Non había maneira que falase Ata que Elvira erqueuse e dixou unhas palabras que xa quedarán para a historia. historia para historia do centro galego e conseguiu uh -huh. que a voz eh, de ese grupo, daquela de xeito espontáneo eh, foi voceira porque a outra persoa non, non conseguía que a deixasen falar pois foi un pequeno paso para que as mulleres nesta casa eh, falasen e pudesen decir o que pensan, eh, as cousas que propoñían.... Uh -huh. e bueno... A historia desta casa foi se facendo con actos como estos de Elvira, que eso foi simplemente un acto, pero que, ao final, é to toda toda a súa trayectoria aquí dentro. Eh, o amor que ten por pola lingua, ao eh, amor que ten por Galicia, o amor que tamén ten por Cataluña, mm. e tamén eh, todo o que ela conseguiu de, de xeito profesional. Bueno. E o vindeiro ano que queremos é, eh, pois eso, celebrar a outra muller mm. da inmigración galega que realmente fose significativa. Claro e eh, eh, eh, pues es por eso eu te felicito eh, felicito ao Centro Galego por, por establecer ese entre ese premio María Violeta que ademais reivindica o feminismo e reivindica pois o, o, pois o sentimento mm, galeguista das persoas emigradas e que, que aquí traballaron claro. para para que o nos idioma non se perda e eh, que para que a nosa cultura siga amosándose a, a, a todo o redor e eh, eh, eh, continuar amosando esa amabilidade que lle eh, ver De, de portas para toda uh, aquela persoa que se queira chegar precisamente ao centro galego a mí o que me faz gracia é que nos deixaran falar ah, bueno, eso, eso, eso esas, ni esas ni son cousas que quedan, bueno, quedan uh, para a historia, historia mira, claro, Armando, así. mira temos que quedar eh, os 4 con Elvira Xulio, Armando, Elvira Maizeu que Elvira explicará explicará moitas cousas, moitas cousas das pues, que, pasaba, sí. que pasaban, que ne, pasaban nese entonces, o complicado sí. que era para unha muller eh, poder decir pues, cousas en voz alta e o valente, o valente que que Elvira en ese, en ese pues aspecto. podíamos podíamos alertar un un un mono, no sé, un monográfico ou un semi-monográfico aquí na propia Radio se si, si, si, si parece, se sí. si, si, pues a min si parece fantástico. Si ela podera ter un espazo, tanto... un, un espazo que decir, que non queremos incomodar pero Pero, se pudiera ter un espacio quedaría documentado eh quedaría eh, para para nosa primeiro para nosa mm, para nosos estudios. E, e segundo para ela mesmo non que quede eh, constancia posto que o mellor para a xente que o poida escribir pero que o feito de que o teñamos na, na nosa eh, non sei biblioteca quedaría para toda a historia para <risas> sí, señor Pues yo, comenta, que yo... la estará, estará, estará encantada. Pues comenta bueno. yo, coméntale yo que para nos sería fantástico. Además, podemos regalárlo como si fuera un monográfico eh, que dedicado a ella, que seguro que tenemos espacio más que suficiente para poder en dos horas eh uh, eh uh, sí, de debullar eso. un montón de de, bulla, de, de, de bullar cosas. cosas. Estou, estou segura de que sí Que además pode ser moi interesante Porque unha das cousas que nos pasa É que necesitamos referentes femeninos claro. eh, Dentro das asociacións claro. para, para poder tirar adiante para dar, para dar ese paso Para saber que hai casos de éxito eh, Molleres valentes que foron antes que nós E eh, que nos temos que seguir eh, Esa trayectoria, claro que sí eh, Bueno, pois Pilar, que non te incomodamos que quero que contínas esta festa que eh, que que esa agrade, Agradecerche moitísimo que parte, nos fagas partid das vosas actividades eh, eh, que, que sigades tendo moito éxito Pois pues moitísimas gracias, estamos xa preparando San Jordi que outro dos días grandes ¿no? eh, para ese, nos ah, hai aquí na Rambla Dese de non quixen eh, adiantar nada teníamos... porque tendes, <risas> que tendes algún no, segredo que, que descubriremos <risas> máis adiante, non? Exactamente, exactamente. Despois xa pasaremos as letras galegas este ano que tamén eh, vaya, vaya, van a ser eh, inclusivas, mm. e sorprendentes na, no acto que vai organizar o, o Centro Galego. Eh supeño que nos veremos o día 5 de abril, ¿non? Por aí. Sí, sí, sí, sí, claro, claro, é lógico, ademais. Veña, un aperta grande, <risas> eh, Pilar, moitísimas grazas. Un pico grande pois pues, dous. Grazas igualmente. De, de seguimos, continuamos o programa, vamos a, a poñer bocadiño de música eh novamente outro correspondente. Vamos a. Seguimos correndo. Ben. Pontevedra, Pontevedriña, gustame pasear pola rúa sonando berón, case la ve vai en Canto che esta canción Pa' cho corazón y mola cantar todos Ante raro rabachol Canto che na ferrería Bailo na peregrina y aí se toca lo pandeiro De na leña tamo se irón Ponte vedra, ponte vedriña Na feira franca y disfrutar cas tú a rúas Ateigadas Ata hora de soñar Ata hora de soñar Esta hora de soñar Ay, alelo, ay, alelo Ay, alelo, ay, alá Pontevedra, pontevedriña Sea de alegres fotos que chiquitas